המלחמה הקרובה במזרח התיכון חיל הים האמריקני מקרב ספינות מלחמה וכולי טיס לישראל בעקבות תקיפה חסרת תקדים על המדינה מצד מחבלי חמאס. וושינגטון שולחת קבוצת תקיפה שנייה למזרח הים התיכון ושולחת גם מטוסי קרב של חיל האוויר לאזור. ספינות המלחמה כוללות את נושאת המטוסים של הצי האמריקני ג'רלד פורד, שייטת הטילים המודרכת נורמנדי בדרגת תיקון דרוגה, וכן משחטות הטילים המונחות בדרגת ארלי בורק תומס אדנר, רומאג' קרני. ורוזוולט. בסך הכל שבע ספינות עם ספינות של יותר מ-15,000 חיילים. רוסיה רואה איום קרוב כי פוטין תומך באיראן. רוסיה בנתה מתקני גרעין באיראן ששמשו את איראן נגד ישראל ואמריקה. על פי נבואות הסיום האסלאמיות שדחפו את המוסלמים להתאסף למלחמה נגד ישראל. יתרע מכך, לרוסיה יש חוזים צבאיים אם איראן ופוטין עומד להבטיח אותם. זו הסיבה מדוע פוטין ורוסיה נמצאים בצד של איראן כעת ונבואות הסוף מתחילות להתגשם כעת. אז כבר נוצרו שתי קואליציות צבאיות, אחת עזה, פלסטין, איראן, רוסיה, צפון קוריאה, סין, לבנון, בלורוסיה, ירדן, מצרים, שתיים. וישראל בצד השני, האם אמריקה, צרפת ואנגליה, או סטרליה? לא ראינו קודם איך רוסיה יכולה להיות מעורבת במלחמה הקרובה, אבל עכשיו אנחנו רואים של רוסיה אין ברירה. רוסיה צריכה להשתתף במלחמה הזו או שאמריקה תשמיד אותה. נכון לעכשיו, פוטין סיים את כל המסע ומתן הצבאי בקואליציה שלו והוא מתכונן למלחמה. השנייה, מלבד המלחמה באוקראינה, האם ישראל פשוט תשמיד מתקני גרעין באיראן? לא, רוסיה מעורבת בסכסוך הזה והארס יהיה גדול יותר. אלוהים חזה את חורבן הזה בתנ״ך והנבואה הזו מתגשמת עכשיו. הנבואה הבאה שתתגשם היא ההרס האפשרי של אירופה, אחת ארבע, וההרס האפשרי של אמריקה, אחת שלוש יחייה בקור ובחושך שנים רבות בגלל החורף הגרעיני. האם מלחמת העולם השלישית תתרחש עכשיו? הרשו לי להזכיר לכם שבוא השני של ישוע אלו פלנטה שלנו, תתרחש במהלך המלחמה הזו. על פי נבואות התנ״ך. כן, זה אפשרי. אבל לפני המלחמה הזו אנטיקריסט צריך להתחיל ברדיפת נוצרים, להטיל יישום של סימן האנטיקריסט על יד ימין או על המצח, מעין אמצעי תשלום חדש או חיסון. ייתכן שהמלחמה הקרובה תהיה רק ערש של מתקני גרעין איראניים, אירופה ואמריקה וכמה ערים ברוסיה. שימו לב שהתנ״ך וזה גם פיצוץ גרעיני במצרים. אבל מלחמת העולם השלישית הנ"ל תתחיל אחרי המלחמה הזו. האם אינך? חושב שזה הזמן המתאים לחזור בתשובה על חטאיך בתפילה לאלוהים? ב-1945 פוצצה ארצות הברית שתי פצצות אטומה על ערים מירושימה ונבזקי ביפניות. בהפצצות נהרגו בין 129,000 ל-226,000 בני אדם. בקהיר במצרים יש 20 מיליון זיהום. האם זה יהרס? כמובן. האם ירדן תיהרס עם אלפי מוסלמים שמתכננים להצטרף למלחמה הזו בעזה? כמובן. האם טורקיה תצטרף לקואליציה של המדינות המוסלמיות לעורך תימן וסודן? כמובן. תראה, מיליונים יושמדו. על ידי אלוהים במהלך המלחמה הקרובה ואנחנו לא יכולים לשנות שום דבר. שתי הקואליציות כבר הוקמו. הספינות האמריקאיות מגיעות לישראל. צפון קוריאה היא זהירה לבצע תקיפה מוקדמת. צפון קוריאה הזהירה את ארצות הברית מפני האפשרות לבצע תקיפה גרעינית מונעת על רקע ניסיונותיה לשחרר מלחמה גרעינית על ידי פריסת יכולותיה האסטרטגיות, מפציץ אסטרטגי גרעיני בי 52 ומתוס קרב חמקני 022 רפטר מהדור החמישי, חצי האי הקוריאני. תראה. איך אמריקה מתכוננת למלחמה הזו עם מיליוני אנשים כדי להיות מתים. למה אתה לא מתכונן? חזרו בתשובה, התנקו מחתיכם באמצעות אמונתכם בבין האלוהים וחיו בקדושה עד שיום היבוא במהרה. התאספו, אספו עצמכם, גוי בושה, בטרם תחול הגזרה והיום ההוא יעבור כמוץ רוח, בטרם יבוא עליך חמתו יזש לה, בטרם יבוא עליך יום זם ה. חפשו את ה, כל הנב הארץ, אתם העושים משהו מצווה. חפשו צדקה, חפשו ענווה, אולי תהיה לך מחסה. ביום כעס יהב. אלוהים מצווה לחיות בקדושה ולחזור בתשובה על כל חתיך כי יבוא יום זה עמו. פלשתינה, עזה תנטש ואשקלון תישאר בהריסות. בצער האם תתרוקן אשדוד ועקרון עקרון דבר ה' נגדך, כנען, ארץ פלסטים. הוא אומר, אני אשמיד אותך, ולא יישאר איש האדמה שליד הים תהפוך למראה שיש בהם בארות לאירועים ומקלעות לצאן. הארץ ההיא תהיה שייכת לשארית בני יהודה, שם ימצאו מרעה. יהודים יחזיקו בעזה. גם יהודים יחזיקו בפלסטין. לאחר מלחמת העולם השלישית, תימן, מצרים, טורקיה, סוריה, איראן, היו מוכנים שישמדתכם קרובה. האמריקאים יפתחו את המעבדות הבקטריולוגיות שלהם במרכז אסיה כדי להרוג בעלות ברית של רוסיה והאוכלוסייה שם וברוסיה על ידי מגפות של הנשק הבקטריולוגי שלהם המיוצר במעבדות הבקטריולוגיות הללו על ידי האמריקאים. האם אתה מוכן למות? היום הוא יום התשובה כי יום זעמו של אלוהים מגיע יחד עם הספינות האמריקאיות. אמן.